du lyssnar på cinematekets podcast. Jag berätta lite om eh, vad, vad, det som var den förra filmen som har gjort alltså Händelsebank och eh, var vi befinner oss nu. Eh, det finns en situation som som jag blev väldigt intresserad av som jag hörde talas om på radio. Eh, det var nämligen så att det var en kvinna i USA som hade blivit misshandlad ungefär en halvtimme till eh, tills hon dog. Jag tror att det här var någonstans i New York. Och då var det så att polisen räknade efter hur många vittnen det fanns till den här situationen. För hon skrek väldigt mycket den här kvinnan. Så det visade sig att det var 30 stycken människor som hörde henne skrika. Men det var ingen som gjorde någonting. Det var alltså ingen, ingen som liksom ringde polisen, eller ingen som gick över, eller sådär, till det där grannhuset. Och då började man fråga sig i, i USA eh, så här, men det blir en debatt om detta i tidningarna, de börjar prata om vad det är för samhället vi har skapat som är så här: vi inte agerar, vi inte hjälper våra människor och eh, samtidigt var det också några forskare som börjar prata om detta utifrån ett beteendevetarperspektiv och eh, de här forskarna eh, de kom fram till en metod som jag tycker var väldigt intressant som man kan använda sig av när det händer någonting som man inte tycker stämmer eller så. Där. och det bara. Om man plötsligt ser någonting på gatan, det är någon som kanske råkar illa ut, eller ja, det är, man hör någon som skriker eller vad det nu kan vara. Då ska man ta tag i en person som är i närheten av den, någon som, som man kanske stöter på på gatan och säger, du vänta lite här, det här, det här är inte rätt, det är någonting som händer där borta som inte rätt, vi borde agera och göra någonting. Och då har man mycket lättare att gå in och vara aktiv eller att göra någonting i de här typerna situationer medan man går själv och tror att man liksom ska, ska gå in och agera och eh, på något sätt spela, eh, spela hjälten i någon sorts situation det, då har vi mycket svårare att faktiskt aktivera oss och jag tyckte det var jätteintressant just med detta att man såg det utifrån ett beteendevetar eh, eh, perspektiv istället för att man tittade på det som, som någonting som berättar om någon liksom, mentalitet i samhället och, och så vidare eh, och då var det så att eh, ett tag efter jag hade hört det här radiopremot du var jag i Göteborg där jag bor och såg jag på gatan i Haga, Haga, Haga gatan som ligger mitt inne i stan. Ungefär 12, 12 på dagen. Och det är jättemycket folk på gatan. Och så hör jag, hör jag plötsligt en kvinna som skriker väldigt, väldigt högt. Hon skriker verkligen i panik. Och hon skriker, han kommer döra mig, han kommer döra mig. Och hon kommer springande på den här gatan. Och springer rakt in i fannen på en person som står bredvid mig. Och den här han liksom kastade sig om den här personen och säger du måste hjälpa mig, du måste hjälpa mig, den kommer döda mig. Och längre bort på gatan så hör man plötsligt en man som skriker, att alltså verkligen vrålar rakt ut. Och vi hör det här skriket kommer närmare åt vårt håll då. Och då gör den här så, han vände sig om på mig och säger, jag tar mig i min arm och du backar upp mig eller va? <laughs> så att jag ställer mig bredvid honom och jag har, jag har liksom inget vad jag måste jag med om den här situationen man jag, jag, jag, jag blir såhär, oh, ja det är väl tvungen att göra då så att vi ställer oss så här bredvid varandra och bakom oss ställer sig den här kvinnan och vi har mannen som kommer med på den här gatan och springer däråt emot oss och, eh, och som tur var då så är den här mannen inte aggressiv mot oss utan vi kan stå och hålla undan honom och vi säger till den här kvinnen, springer för hon måste, måste springa ifrån och efter ett litet tag när vi har hållit fast honom då så, här ner sig lite, så kan vi släppa honom och jag tycker det var ett sånt bra exempel på just det här, hur, man, hur man agerar i en sån situation istället för att man själv ska gå in och spela en, hjälten ensam och så ofta kanske inte det behöver just så grova saker som att man ska liksom stå och någon eller så um, och då finns det en situation som, som vi har gjort en film av som heter hände i som var någonting som jag och Erik var med om när vi var i Stockholm jag tror det var ungefär 2007-2006 var det. Och vi skulle finansiera det ofrivilliga. Så vi skulle gå till filminstitutet. Och vi har precis kommit till centralstationen- och vi går på den här stora gatan som går utanför ham, Hamngatan- nej, som går utanför Enko. Och när vi står vid, vid ett övergångsställe där och väntar- på det tror grönt ljus, då hör jag plötsligt Erik säga- har de rånarlugor på sig? Och då tittar jag snett på gatan- och på en EU-moppe så, så ser vi två killar som sitter. Och under hjälmarna så, så sticker det ut så här vita masker. Och jag tycker så här, ja, inte det så här flamsäkra hur man har när man håller på med motorsport? Eller. Och Erik, <går> Erik Otreffen säger då att det här verkar vara något lurt eller så. Och jag frågar, tror att de ska råna, eller vad, vad tror det är? Sånt. Och de här personerna på moppen, de, de är väldigt... De är ganska stressade så att de kan inte ens vänta på att det blir grönt ljus Utan de börjar puttra upp på trottoaren och sen så börjar de snälla över gatan Till den här hörnantrén som finns på på där Och vid den här hörnantrén så parkerar de på leden Öppnar sadeluckan och så tar de ut två pistoler Och då ser du också att det här, det här ska vara trån. Och de säga in i den här hörnantrén och Erik tycker att vi ska ringa polisen Och jag säger nej men det behövs inte för det vet under de här diskarna där inne Så är det bara en sån här larmknäpp så de bara trycker och då larmas polisen direkt jag uttalar mig väldigt självsäkert i de här <skratt> <skratt> utan egentligen hur hur det ser ut så. och så plötsligt bara fem sekunder senare så kommer de här rånarna ut på gatan igen och eh, ser väldigt frederad ut och tittar upp mot byggnaden och eh, då visar sig att de har gått till fel ingång så de lägger tillbaks stolarna, i sadelluckan stänger den och så puttar de med åpenen längs efter den här byggnaden upp till huvudantrén. Och vid huvudantrén står det en äldre man som, som då har förstått samma sak som vi har förstått. Han har förstått att detta är ett liksom. Han står och tittar på dem. Och de här eh, rådarna kommer som i minns det, så rundar honom med moppen eh, parkerar den öppnar sadeluckan, tar ut pistolen och så rusar de in då i, i huvudantrén. Och så bara ett par sekunder senare så börjar det skjutas jättemycket in. Pan, pan, pan, pan, pan. Och eh, då, då, då, då händer det väldigt mycket saker som jag no, eh, Har haft föreställningar om hur det skulle gå till Och som inte stämmer överhuvudtaget Bland annat så, så heter det så eh, Det är ingen som flyr i panik eh, Det är nog snarare så att folk går lite närmare För att de ska kunna se lite bättre vad det är som händer eh, Den här mannen som står precis utanför entrén Han går fram till mappen och lägger den försiktigt ner på marken Och sen så går han tillbaka och ställer sig ungefär där han stod innan och jag, Erik, jag, jag tror att det är jag som egentligen går och ställer mig bakom ett glasat karn så jag fortfarande kan titta ifall det skulle vara någon så här kula eller så som kommer ut. Och eh, det här episoden bara fortsätter och det blir nästan bisarrare och bisarrare saker som händer. Då. Och, och då börjar jag också tänka på vad det är som gör att jag har en så stark bild av hur ett rån eventuellt skulle gå till. Jag tror att jag vet hur ett rån ska gå till. Trots att jag aldrig har sett ett rån. Och självklart är det så att de här bilderna är hämtade från. Eh, filmiska referenser, för där har jag ju sett bankirån och vapen och så, hur många gånger som helst. Eh, och plötsligt var det väldigt tydligt att den här referensen jag hade stämde extremt dåligt med det som hände på andra sidan gatan. Jag kunde inte använda vapen överhuvudtaget. Det var nästan inte avläsa vad som hände, det förvirrade Vi Visste inte alls hur skulle göra. Ehm... Och jag tycker också att det här är ett väldigt tydligt exempel på, på vilket sätt som, som vi röda bilden påverkar alltså oss. Att, att de, de skapar en bild av hur vi, tyck, hur, hur vi ser på tillvaron också vårt beteende. Afton rapporterade om den här händelsen också. Där stod det att rådförsök mot NK kan ha varit extremt välplanerat. <här> <här> Och det, var, det, det, det känns mycket mycket alls.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 Kolla in programmet på rbv